vader, elke keer as ons ons hart stil maak, dan sien ons hier raak, ons sien hoe jy ons nader trek met die liefde, hoe ons nader roep. Vader, as ons stil raak, dat ons weet, jy is daar. Dis dan wanneer ons perspektief kry oor goede wat ons plaag. Want ons weet nou dat hy saam met ons daar. Hy is by ons. en elke ding. en elke ding. Vader, dank vir die dag. Dank u vir die teenwoordigheid. Dit is vir ons een voorig om die naam te kan oplig en voor kan kom buig selfs met dit wat ons pla en het voor die voete te kan kom sit en oor te gee Vader ons eer die volgende en ons sien hier die dienst, en ons sien van Jan wat die woord bring ons sê in die dag in die naam, oor elke naam die naam van Jesus Amen As iemand van jullie vir ons een woord het, luister ons lang Hooran allemaal Ek het een prachtige stekkie gelees en ek denk dit is so van toepassing Blijs Pascal die groot wiskundige genie en ewig groot theoloog het gesê die somtotaal van die meense probleme kan daar aan toegeskry word dat hy nie geleer het ons stil in sy kamer te vertoef nie. Kan dit wat die grootsommemaker gesê het rechtig waar wees? Is dit die oorzaak van al ons probleme, ons gejaagdheid en die geraas om ons en in ons? Pascal en die meeste groe denkers dier alle eeuwe nooi ons na intieke gewoontes want ons in ons 21ste eeuwe gedrevenheid en haastigheid meer nodig het as wat ons denk ons met ons cellfone in die hand oorfone in die oore tv's permanent aangeskakel e-poste, internet mp3 toestelle, altyd beide rand en altyd op pad ergens heen. Vindig op pad, ons wordt teruggeroep na die stilte. Selfs die ouwe verhaal van die skipping herinner ons aan die ritme wat ons verleer het. Die verhaal begin in die tuin, sês daag sy kosmische werk is verby. Die klimaks van die verhewe arbeid, twee mense in die tuin en dit was aand en dit was morgen, die sevende dag. Die 7e, maar ook die eerste dag. Die eerste dag vir 2 mense om hulle levensreis te begin. En wat is die groot activiteit van hulle eerste dag? Niks. Ja, hulle reis het begin met ris. Die skippingsverhaal, hoe jy dit ook al improteer, is een verhaal wat een ritme vestig. Een ritme wat ris voor werkplaas. Stilte voor geleid. Wacht voordoen saam wees voor aan die gang wees wees voorbesig wees in the stillness of where you are i know that you are you know you're a dream in my heart and you will keep me right by ek wil graag laat ons kyk na 'n gedeelte in in Spreuke ek wil eintlik 'n beroep doen dat die allemaal die spreke vier sal gaan lees. Maar ek wil in een besonder net een gedeeltekie in die spreke vier aanhaal. En dit is spreke vier vers 23. Bewaak jou hart, meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. As ons weer kyk wat ons gesing het en wat Rosa nou gelees het, is dit precies waar oor het gaan. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Nie omdat die hart van die mens die belangrijkste orgaan in jou is nie, maar veel belangriker omdat dit die uitgangspunt van die lewe is. Jou hart, beginpunt, ankerpunt, middelpunt, kernplek van die lewe. En daarom die wacht die waarwoord van die spreekeskrywer wat in jou hart ten alle koste te bewaar. Daar te waak meer as alles wat vir jou kostbaar en rein van hart en gemoed is. Jou hart, die woonplek van die geest van God, die vesting van die grootste betekenis, die innerlijke oorspronkelike plek van die ware lewe, my hart, die fontein van lewe, liefde, respect, in sig en uit sig, waardes normes, beginsels, geloof geen hart van klip nie maar hart van vlees teernis, selfbeheersing naaste liefde getrouheid my hart op die pas ten alle koste bidden te leven levenslang te vraag laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart jy wel behaglik wees voor die aangezicht o jere my rots en my verlosser besalm 9 vers 15 my hart duur gekoop vry gekoop, gewas in die bloed van Christus Jezus die gever van die lewe, die gever van die nieuwe harte en die nieuwe lewe toets my hart en lees my gedagtes diergrond my hart hier Leer my leef Psalm 139 Ons praat in die Bible study Van uh, die antichrist Wat in ons harte is Waar is die Die boze geest thuis Of die antichrist thuis Die is hier in die kerk En wanneer ons ons dageliks bekeer Metanoia Wanneer ons ons Hartsverandering ondergaan Denk net Hoe so die, die geest van God vloei in die gemeente As ons ons elke dag ons neerbuig voor die Heere En spreke 4 vers 23 In ons leven toepas Bewaak jou hart Meer as alles wat bewaar moet word Want daaruit is die oorsprong van leven Ek seen julle met die, die woorde vir die dag Baie dankie vir jylle. Bly met my saam na Matthies 13 toe. So die ou bekende skrif, Matthies 13. Ek hoor by die ouwe is by die kinderbediening dat van ons kinder is onbekend met die gebruik van hulle bybels. Ek wil sê, hulle is gelukkig nie onbekend met die waarheid nie. Maar weet jylle wat? Elke ouwe moet hierdie waarheid vir homself ontdek. Hy moet self hierdie eienaars handleiding uitleken onder die knie kry, en soos wat dit met enige handboek is, dit is vir jou een vreemde entiteit, maar hoe meer jy in hom werk, hoe meer word jy persoonlik, hoe meer word jy ingetrek in hom in, en ek wil jylle tig aanmoedig, om, bring jylle bybel saam, ek weet, dit gaan per ty keer vinnig en dan, dan is uh, die tyd laat te slaan nie, maar ek beloof om stadig te gaan. En ek het nou een paar oons aangesit in die gemeente en ek, ek, ek nooi jou ook nou uit. As jy by enige moment op een sondagochtend of wanneer ook al dink, nou is dit net te vandag, hou net, breek net, maak het so vir my. Sê net breek. Ek sal breek, ek beloof. Want ek wil graag hier allemaal moet bijblij, want ek word nou kon sy oorals van ooral oor beskillig en henda bevestigd het. Eh, uh, Dat ek te vannacht praat en te veel sê, so asjeblief, wees vrymoedig en doen dit. Dit is so in die hitte van die strijd, begin die te vannacht kom en dan praat mens al hoe vannachter. Uh, ek wil julle aanmoedig om met julle kinders die bybel te vat en met om te werk. So dat elk een van ons kinders vertrouwd sal wees met die, die einaars handleiding. Goed, ons is in Matthäus 13 vanmorgen, ek wil nou vanmorgen eerlijk bykie vaststeek op Matthäus 13. Uh, ons praat bykie oor die verborgenheid van die koninkryk. Julle onthou, uh, Jesus vertel die gelijkers van die saaier. Kom ons lees dit daar saam, hy sê, by vers 3 van Matthäus 13, hy sê, en hy het baie dinge dier gelijkenisse tot hulle gesprek en gesê, een saaier het uitgegaan om te saai en terwijl hy saai, val het deel langs die pad en die vols het gekom en het opgeët. En een ander deel het op rotsachtige plekke geval, waar daar nie baie grond was nie, en dadelijk het het opgekom, maar omdat daar geen diepte van grond was nie, maar toe die son opkom, is het verskroe, en omdat het geen wortel gehad het nie, het dit verdroeg. En een ander deel het in die doorings geval, en die doorings het opgekom en het verstrik, en een ander deel het in die goeie grond geval, en vrug opgelever die 100, die ander 60, die ander 30 voudig. Wie oor het om te hoor, laat hem hoor. En weet, een probleem wat ons het, is ons het hierdie skrif al so baie gehoor, En dit is precies wat Frans van Morgon vir ons gesê het. Salomo kom in sy weisheid en hy sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Hy skryf daar in spreek, 236 en 26, sê, my sê, gee my jou hart daaruit, is die oorsprong van die lewe. Jeremia voeg daarby, in Jeremia 17, sê, is vers 9 rond, hy sê, bedrieglik is die hart, hoe alle dinge, Jy sien wat gebeur met ons is dit, is ons, is vir ons so makkelijk om hierdie goed te hoor, en dat ons self net, ek wil amper net sê, die stukje uit te blok, ek het dit, dis, dis in plek in my lewe. Ons het nou hierdie week, in die vorige week in die wootskool het ons gepraat oor die dag van die heren. Nou, luister, ons is nie van die dispensionaliste nie, wat oor die dispensaties vrees ek aangaan en en wacht vir een wegraping, wat ek geloof dat daar nie gaan wees nie, en hierdie klasgoed nie. Maar ons moet verzichtig wees, dat ons nie nou in die sloot aan die ander kant van die pad val, wat sê, alles het nou gebeur nie. Ek sê, as jy na die dispensionaliste kyk, dan sê jy, hulle soek nog goed om te gebeur. Daai kom die concept van, ons soek nog na die koninkryk van God en sy gerechtigheid. So ons bly ewig aan die soek, Nou, ons het nou besef, ons soek nie meer nie, ons het dit gekry. Daarom dat ons kan wees. Daarom dat ons dit net kan leef. Want as ons anhou soek dit wat ons gekry het, dan moers ons ons nou ons tyd. So, dit is belangrijk om hierdie goeders in een perspektief te kry. Nou, waar dit vandaan kom, ons het begin kyk na, na die dag van die Heere. Nou, Paulus en Jezus praat van die dag van die Heere. Nou, die oons wat nou tegen die dispensionaliste is, sê... Maar die dag van die Heere was Jesus' kruisging en opstanding en alles het klaar plaasgevind. Dis alles afgehandel. Maar dit sal definitief bots moet uitsprake wat die skrif gee dat daar a dag is. Paulus skryf vir die Thessalonicense byvoorbeeld dat hy sê, Moe nie ontsteld raak asof ons so geset en of daar a brief van ons of so gekom het wat sê dat die dag van die Heere al daar is nie, want hy is nog nie nie. Maar die waarheid is, daar was al baie daar van die Heere. Vandaag is die dag van die Heere. En dit is Paulus wat praat van alles oortreffende eeuwige gewig van heerlijkheid. Hy sê al vergaan die innerlijke mens dag na dag. Toch word die innerlijke mens vernieuwe wat hy sê daar blye alles oortreffende eeuwige gewig van heerlijkheid voor. So daar is nog baie meer belangrike ding net wat ons wil doen is dit. Ons wil sê ons sit nie nou hierin vastbuit en sê ach jere kom haal ons toch net nie. Die jere het ons bemachtig tot oorwinning, tot gesag. Dit is wat van jy gepraat het vanmorgen. En die jere sê dit was sy welbaar, dit was Godse oorspronkelike droom, dat ons in gesag sal wees op aarde, en hy het ons kom herstel in sy sien, in sy dag. Nou gaan dit voort, maar hy het ook gesê, selfs in hierdie tydsbestek, gaan daar een einde kom. En omdat jy Paulus gesê, daar moet het laatste bassijn blaas, en dan moet wat verganklik is, met onverganklikheid oorkleer word. So, sien julle, daar is nog iets, en so, die belangrike ding nou is dit, om te besef, dat vandag, Elke dag, terwyl ons in hierdie lewe staan, is daar ver verboe wat ons kan bid of denk vir ons om in te wandel, om te geniet, om te heers soos wat het Godse welbaar was. Maar boer dit alles, is daar nog a dag wat kom, of kom ons noem dit as jy wil daar wat kom, maar kom ons noem dit nou maar a dag. A dag wat kom, waar ons ontsla gaan wees. Final van die verganklikheid van die vlees, wat hy sê, die verganklikheid met met onverganklikheid oortleer word, en dit kan nogal, een grootse dag wees, vir ons op hierdie stadium onbekend, so, laat ons nie ophou leven, en wacht vir daai dag nie, maar dat ons nie alles, ek wil amper sê, ons verwachting, ons afwachting met blijdskap, wegskuif, en sê, daar is nie meer so dag nie, maar daar is so dag, jylle jy is met my nie, goed, nou kom ons terug aan die gelijkenis toe, nou praat Jezus, in die gelijkenisse, En hy sê hierdie ding, hy sê, ek kom praat in gelijkenisse. Hulle vraag vir hom, sy disciples, hy sê, waarom praat die in gelijkenisse? Dan sê hy, dit is vir julle gegee om die verborgenhede van die Koninkryke van God te ken. Maar vir hulle daarbuiten kom het as gelijkenisse. So die woord vervul kan word, kyk mooi wat sê hy daar Hy sê, so dat die woord vervul kan word, wat die profeet Jesaja gespreek het, hy sê in vers 14, maar met die gehoor sal julle hoor, en glad nie verstaan en kyk en kyk en glat nie sien nie, want die hart van hierdie volk het stomp geword, met die oor het hulle beswaarlik gehoor, hulle oor het hulle toegesluid, so hulle nie miskien met die oor sou sien, die oor en oor en die hart verstaan, en hulle bekeer en genees nie. Nou jy sien, dit pas so in by wat Frans van Mores sê, bewaar jou hart, want as jy jou hart nie bewaar nie, het jy probleem. Jezus roep hierdie ding uit, hy sê, dankie vader, dat jy hierdie ding verwijs en verstandige mense verberg het, maar dat aan klein kinderkies openbaar het, want so was het die welbaar. Een paar hoofdstukke voor, dit sê Jesus in Matthäus 5, hy sê, salig is die wat arm van geest is, want dan hulle boewe die koninkrijk van die hemel. Nou luister, arm van Gees ons het die uitdrukking in Afrikaans dat ons die woord arm salig gebruik. Arm van geest is nie arm salig nie. Arm van geest is soms soos een klein kindkie te wees. Wat beteken dit? Dit beteken om sonder my eie vermoe, sonder my vlees, afhankelijk te wees van die inspraak van Godse gees. Nou kyk nou weer, Jesus sê, dit kom in gelijkenisse vir jylle, of dit kom in gelijkenisse, so dat kan verstaan, maar hulle sal dit nie verstaan. En wie is jylle? Jylle is die kinderkies. Jylle is die wat die gesintheid het van die kinderkies. Jylle is die wat arm van gees is. Jylle is die wat sonder vooropgestelde idee, nou moet jy baie mooi luister, jylle is die wat sonder vooropgestelde idee is, na Godse woord luister. Jy sien jylle hoofstuk eindig, by vers 52, met die uitspraak wat Jesus maak, hy sê, toe sê hy vir hulle, daarom is elke skrifgeleerde wat een leerling geword het in die koninkryk van die hemel is, soos huisheer, wat uit sy skat, niewe en oud dinge te voorskend bring. Jy sien ons dilemma is, ons lees hier die woord, ons lees die skrif, en as ons hart nie op omgerig is nie, as ons ons hart nie bewaak nie, en nou onthoud die bewaak jou hart, die woord vir bewaak, in die Griekse, hier is nou die Hebrewse kant, maar die Griekse woord vir bewaak is, is die woord te rei hou, dit beteken om te to treasure, om dit, om dit te beskerm, om dit hoogte ag hy sê ag jou gedagtes want dit is my hart my hart is my denke my hart is jy wil kan jy praat van jou dieper deel van jou denke maar en dit is waar jy nou inkom vanmôre rose om te sê dis waar ons ons hart stimuleer dis waar ons by ons harte uitkom want jy sien in ons gejaagde wereld is ons in ons oppervlakkige denke besig en die gejaagdheid hou ons oppervlakkig maar wat ons nodig het is om tot stilstand tot rus te kom sodat ons kan En die dieper dimensie van ons wese en, en, en God kaas geef om in ons hart hier die openbaring te maak, dankie dit was een prachtige stuk sê julle hoe die goed in mekaar inpas en nou wat Jezus sê, hy sê vir julle, wie julle ons nou gesê as die kinderkies, die ouwe, sag van Jezus die ons wat bereid is om sonder vooropgestelde ideas te hoor, want dan krij ek uit die ouwe woord Uit die skrif, wat ek al van kindsbeen af hoor, die gelijkenis van die saaier, het ek al die ou waarheid wat waar is. Maar daar komt nieuwe waarheid elke keer bij. Anders mis ek die nieuwe waarheid. En ek wil vir jy sê, per keer is die nieuwe waarheid so groot, dat ek sê, dit oortref alle waarheid wat ek al van sy het oor die skrif. En as ek hier sit, en dis ons normale, natuurlijke neiging, en te sê, o, daaien het ek, ek kan hom al opse, en my kop uit. Daai het ek het. Jy weet, as jy, seker die bekendste uh, skrift, daar is twee skrifte, as ek moet twee uithaal, wat die twee bekendste skrifte in die Bijbel is. Die een is, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy sien gegeet. Dat God die wereld gehad, dat hy sy sien gegeet. Wat is die nieuwe openbaring daarvan? Ek het al die jare gegloe in die idee gehad oor het gaan nie. Maar toe ek ontdek God het die wereld so lief gehad dat hy sy sien gegeet in die wereldse plek. Hy het die wereld in sy sien geruil. Hy het die wereldse son op sy sien gesit so die sien sy gerechtigheid aan die wereld kon toeken. En dit laat my Godse gerechtigheid nie sonder nie. Die bekendste skrif van amal het die grootste gros van Christen in totaliteit gemis, want het is nog steeds sonders. Aan die anerkant het ons die oud-testamenties, die, Oud die meest bekende skrif is Psalm 23, om gesing vanmorgen. Hier is my herder. Ek hoort niks. Ek hoort niks. Niks sal my ontbreek nie. Wie, ek het daarin gesing en gesing en as ek in die nood is en ek is in groot krisis en, is, en, en vertaan jy daar is groot gevaar dan syng ek, hier is my herder en <laughs> my hoop was my hoop wat beskaam het want ek het gesê, miskien gaan hy wees, miskien nie tot ek weer die punt gekom het om te sê God bewys sy liefde in die kruis vir my dat hy sê, ek gaan nie terug op my woord nie en dan is hy my herder en daarom kort ek niks Ja, maar as ek na my omstandighede kyk, ek kyk na my bankrekening, ek kyk na my klompgoed in my leven, en ek sê, hier is een klompgoed wat ek kort. As ek God het, as ek God het, sla hy goed op pad, dan kort ek niks. Maar hoor jy, ons het ons so vastgekyk, hierdie haastige vinnige mens, so vastgekyk in wat hy nie het nie, dat ons moet ons mond sing, ons kort niks, maar met ons hart sing, ons kort baie. Sê hylle ons, ons dilemma? En daarom het ons nodig om uit die ouwe woord, uit die, die skrifwoord, uit die ouwe, die nieuwe dinge te kry. Maar kom, ons gaan terug in die gelijkenis van die toe. Jezus sê, ek praat in gelijkenisse, want nou moet ons mooi kyk, gelijkenis plus gees. Want dit is wat so wonderlik is. Hoekom het God dit so geskryf? Hoekom is die bybel, ek wil sê, so die mekaar geskryf? As jy met die intellect lees, is hy deem mekaar, hy praat teen homself. Ek wil nie daarop ingaan vanmorgen, en ek wil nie die ty daarvoor nie, maar, maar jylle, ek denk ons al genoeg bewys, dat die bybel homself honderd keer weerspreek, homself spreek. Nou is allemaal wat inluister, staan nou net so, wat er ketter is hier aan die gang. Dit is so. Maar dit lyk as hy homself spreek. Voor die intellect van die mens, lyk het of hy homself spreek. Maar as ons met die gees lees, gelykenis plus gees is openbaar. Dan openbaar God deur sy gees aan ons dit. Daarom het hy gesê wat die oog nie gesien die oor nie gehoor nie, die hart van die mens nie opgekom het nie, het God bedink vir die wat hom liefhet. 1 Korintiërs 2:9. Dan sê hy vers 10, hy sê maar God het dit aan ons deur sy gees geopenbaar. So jy sien nou, lees ons wat die, ons lees die Bybel, ons lees die skrif, hier is net God se droom, sy Gedachtes van vrede nie en nie teespoed nie. Sy oorvloedsgedachtes het God aan ons geopenbaar. Hy skryf dit letterlik neer. En ons lees daar oor en ons snap het nie. Ons loop oor een saai na sy skat in. En ons sien nie die skat nie. Ek het jaren lang, het ek, soos die zwartmense sê, kerk geloop. My leven lang loop ek kerk. Ek loop oor hierdie seiland, daar is een skat in die seiland, en ek trap op die seiland, en ek weet nie, ek trap op hom nie. Maar die koninkrijk van God sê Jesus in sy gelijkenis. Een ander gelijkenis vertel hy, ons gaan om nou omkom. Hy sê, is ons een skat wat in hy seiland is. Hy sê, en dan ontdek een oude heiskat, en dan hou hy dit geheim, want hy wil hy hele seiland koop. Want hy sê, as ek die seiland koop, kan ek die skat kree. En jy sien, ek het ergens een dag moes ek ontdek dat die Seiland een skatte het. En ons het verlede week hieraan geraak, en ek wil sommer dat jou uitdag weer daarmee. Maak vir een oomlik van die gemeente Seiland. Want waar saai God sy woord? Hy saai dit van elk een van ons. Maar waar is daar een onderlinge bijeenkomst? Hoe kom is God ergens oor die onderlinge bijeenkomst? Omdat hy sê, waar twee of meer in my naam vergader is, is op een besonderse manier in die midde hy sê, en daar waar ek in hulle midde is, daar saai die saaier die woord. En God is bezig om weer en weer, weer en weer in elke onderlinge bijeenkomst, die woord, die saad van Godse woord te saai, so dat hy die skrif, ou en nieuwe dinge, aan ons kan openbaar. So as jy die, die gemeente, as jy die gemeentelike bijeenkomst vir een slag as een saailand sien, dan sê jy, daar is een skat. Stap ek in en ek stap oor die skat of gaan verkoop ek alles, en koop baie saai Ons verlede week gepraat, door die Engelse woordkie commitment, een onvoorwaardelijke toewijding aan, en betrokkenheid bij. Is ons toewijding aan die woord, is er ons toewijding aan die lichaam van Christus, ons betrokkenheid bij die lichaam van Christus, is het onvoorwaardelik? Het ons bij die punt gekom, want jy sien, dit wat hy hiervan praat, hy sê, die saad wat op die rots geval het, is saad, wat, joe, ons oor het, ons snap hierdie openbaring vir die oomlik, en ons sê, joe, en ons neem het met blijdskap aan, dit is hoe Jesus het later verduid, ek hierdie gelijknis, ons neem het met blijdskap aan, en dan, hy sê, dan het ons geen wortel in ons self nie, nou wat is hierdie wortel? Ek wil die wortel noem, die Engelse woord, commitment, commitment, Jy sien, as daar nie by my a commitment is nie, as daar nie by my a onvoorwaardelike toewijding aan a betrokkenheid by is nie, as dit nie kan kom nie, wie wat, dan gaan hy wortel net tot op die rots, en die eerste druk, die eerste vervolging, wat hy kom, dan verlep hy. En hoeveel keer sien ons dit nie? Hoeveel keer sien ons dit nie in gemeenteverband verband, sien ons dit nie na kamp, en nie sien ons dit nie, eh, uh, Maar alles met wie ons die woord deel, wat het grijp met blijdskap aan jou nie. Maar as net nie die ding nie. Nou kan ons sê, ja maar, dit is nie van toepassing op ons nie. Vraag is, is dit nie? O, moet self besluit, wat is jou definitie van toewijding aan en betrokkenheid bij? Wat is jou toewijding aan jou betrokkenheid bij? Je weet, ons het, hierdie concept het ons geleer in die huwelik. Ons gesê huwelik, is een onvoorwaardelike toewijding aan en een betrokkenheid by en nou praat ek met iemand en ek hoor hierdie persoon sê vir my ek sê, hoekom het jy getrouw met hierdie ou? sy sê, maar ek het geseen hierdie ou is vir my sekuriteit hierdie ou is vir my al hierdie goeders wat ek nodig het ek sê, en wat is jy vir hom, toe jy met hom getrouw het? in jou gedachte, wat was jy vorm? En as doodse stilte. En ons praat die ding weg, en kom naderhand terug met die vraag toe, want dit is moest een hoog advokaat maak, hy vraag hier die ongemakkelike vraag weer en weer, want hy wil hier met antwoord. Ek sê naderhand, wat was daar in vorm? En die antwoord is niks. Ek het in die huwelijk getree, want ek, ek het gesien, jy gaan my behoefte bedien maar ek het dit nie eers bedink, tot wat en mate gaan ek jou behoefte bediene. Soe huwelik kan nie staan nie. Soe huwelik het nie een fondament nie. Nou wat ek jou vraag, as jy naar die gemeente kyk, want nou, dit is interessant, in die huwelik sê die twee sal een vlees wees. Maar besef jy, ons is eindelijk in die huwelik, want ons is een vlees, ons is een lichaam, ons is lede van die celle lichaam, ek en jy. So om deel te word van die gemeente, om ja te sê vir die gemeente, is dit toch logisch en recht. Wat het jy gesê? Jy het gesê, hier in hierdie gemeente gaan ek gevoed word. Hier in hierdie gemeente is daar sekuriteit, in hierdie gemeente is daar vrijheid, in hierdie gemeente is daar woord, in hierdie gemeente is daar beskerming. Jy kan nou noem wat jy wil. Wat is daar vir die gemeente in jou? Wat is jou bijdraad vir die gemeente? Hoor jy, wat is commitment? Jy sê Ons het gekom by een eenrichting verkeer, en dis vir leio. vir leio. sê, wat kan ek kry? Agapai vraag, wat kan ek sê? Ons gepraat van die twee soorten liefde. Wat kan ek sê? So sê jy die beginsel van die jylle en die hylle. Om deel van jylle te wees, is om in gemeente te kom en te sê, Jere, jy het my to die gemeente toegevoeg, hier is ek verdienst. Wat kan ek doen? Wat is my rol? Wat is my bijdraag? nie wat kan ek kry nie. Maar daar is een interessante skrif nie, oor die saaier, ons is by die van die saaier, wat skryf Paulus? Paulus is een van die saaier. Hy sê, denk daaran, wie sparsamelik saai, sal maai wat hy gesaai het. En die wat volop saai, sal maai wat hy gesaai het. Nou pas dit bykie toe op die gemeente. Maar nou, ek wil nie met nou gemeente, my moet gemeente sien as een institutie nie. Die gebouw is nie die gemeente nie. Kyk om jou, kyk langs jou, kyk voor jou en achter jou. Dis die gemeente. Wat saai ons in mykaarse levens in? Wat er my loop ons met mykaar saam? Dit is om te saai in die gemeente. Dit is my bijdra tot gemeente. Kom aan, hoor jy wat ek sê. En hoe kan ek een bijdra maak, een betrokke wees, as ek onbetrokke is in die gemeente? So die beroep is, dat ons een ander denke kry. Bevaak jou hart. En die ander denke is, is hier, een, hier het goed gedink om ons saam te voeg as gemeente. Dan het jy plan met ons. Dan sien jy een potentiaal in elk een van ons. En dan moet ek begin kennis van my boete en my sissie, wat langs my sit, achter my sit, voor my sit. En met een ander oog, nou om in haar kyk. To sê, Jere, maar, maar jy is meer in hierdie saak, as net om hier op te daag iets te kry en te gaan. Is jylle die beginsel? Raai, right. kom ons gaan terug, na die gelijkings van die saaier toe. Hy het gesê, die wat op die pad gesaai is, gogo net vannacht, die, ek wil nie, wil nie oor die gelijkings van die saaier meer baie lang praat nie. Hy sê, on die wat die pad, jylle al die story, maar wie die pad gesaai is, hy sê, is die wat die woord toren nie verstaan nie. Nou ons is gelukkig, hy is nie domhousie by ons nie. So allemaal verstaan die woord, wat bedoel hy dan, nou hy verstaan? Wat doen ons met verstaan? Jy het die spieker op die kop geslaan vanmorgen, met die stikkie weer gelees het, Rosa. Want jy sien om nie te verstaan nie, is, ek wil het so stel, in dit waarmee ek nou bezig is, pas hier die stikkie nie. So ek blok hom net uit. Ek sê nie nee vir hom nie, ek verwerp nie vir God nie, ek verwerp nie die Bijbel nie, maar hier die blok ek net gerieflikheidshalwe op die oomlik uit. Is dit nie so nie? As ek die kat op een of ander manier in die donker knyp, wat doen ek? Sekere skrifte lees ek nie. Want het pas my nie. Is dit nie so nie? Kom, ons so wees praktisch. Het is maar so. So, wat is die stik op die pad? Jy sien, wat my skok vermoorde is, ek staan en ek sê, my jyre, as jy sê, met die oog sal ek kyk en kyk en glat nie sien nie, met die oor, hoer en hoer, glat nie verstaan nie, want die hart van die volk het stom geworden. Van wie praat hy? Ek is die vinnigste om te sê, ek kan af jou paar oons wees van wie hy praat. Maar wie wat sê hy vanmorgen, hy sê, oppas dat ek hiervan jou praat nie. Want hoeveel, hoeveel van God Godse woord blok ek gerieflikheidshalwe uit my lewe uit, om het net nie my vleespassie. Wie Wie wat? Dis saad op die pad. Hoeveel saad ontvang ek met blijdskap? Maar omdat daar nie commitment is nie nou, ek wil die commitment net gegoede trek. Die woord discipline, het ons gesê, kom van disciple af. Een disciple is iemand, wat die discipline het om te volg. As ek nie gedisciplineerd is nie, sal ek nie volg nie. Ek sal afdwaal, ek sal my eie ding doen. Maar een disciple is iemand wat die discipline het om te volg. Je sê, nou is ons so vry. Ons preek ons die vry. Ons is so vry, <laughs> dat die discipleskap by die deur uitgaan, omdat ons nie meer die discipline het om te volg nie. En die neiging is dat ons so individualistisch is. En luister mooi, as daar een gemeente is, wat nie vir jou probeer bestuur met die programma goedneest ons, die gemeente wil jou nie met die programme. Ons wil hy dat elkeen sal kom tot die volwassen man, tot die mate van die volg, die grootte van Christus, so dat elkeen, as een individu op sy eie, een volwaardige, eerstrangse vrou doen, met Godse geestel hy wat noem is. En wie wat, as jy dit het, as jy dit het, waar mag ek jou, sal hy jou gemeente toe drijf. Want hy sê, ek wil jou gebruik in my gemeente, in my lichaam. En God het het saak met sy lichaam. Hy sê, niemand sy sy lichaam gehad nie, maar voet en koester het, sê Paulus. God voet en koester sy lichaam. Hoor jy? En weet jy hoe voet en koester hy sy lichaam? Hy voet en koester hy die met jou. Is jy beskikbaar daarvoor? Het hy jou toegevoeg? Het jy ja gesê? Is jy dan een volgeling? Is jy dan een disciple, wat discipline het om te volg? Dis waar die ding in kom. Hy praat van die deel van die dooringsgeval, het, wat jy hulle so goed ken. Precies wat jy gesê het vanmorgen, Roosa. Ons het verlede week ook daar gepraat. Dit is vir my moeilijk. Ek het ek klomp goed om te sê in een klein tykie, die ouds wat by die wootskool was, die laatste twee weke, het gesê hoe dat in die wootskool ons na een plek toe gaan. Hoe dat Godse gees is bezig om, ek wil amper sê, ons te arresteer as een groep. En te sê, besef jy, dat die Heere sê, jylle wat die dag van die Heere, die komst, die parousia, die verskyning van die Heere, verwag en verhaas, om, om te verwag, hy sê, en om dit aan te jaag, om dit vinniger nader te bring. Nou, hoe bring ons dit vinniger nader? Hierdie dag, hierdie groot dag waar die laaste wassijn moet blaas en die oorkleding, hoe is dit vinniger nader? jy sommige as apostels en profete die, die predikers totdat ons kom door die eenheid van die geloof door die volwassen man, tot die mate van die volle groote van Christus totdat, hy sê daar gaan die prediking ophou, waarna gaan dit ophou waarna ons gekom het door die volwassen man die mate van die volle groote, die volle statiet van waar die salwing tot volheid gekom het nou sê hy, is van die here verwag en verhaas maar dan sê hoor hierdie en, en hy sê dit en hy sê, luister, jylle moet nie. ek al gesê dat die dag al gekom het nie, hy my kom nog voor hy kom, moet daar iets anders gebeur. Hy sê, voor hy kom, moet die mens van sonde geopenbaar word. Die een wat omself in die tempel van God sal verhef as God en omself stel boog God. Die mens van sonde en om midden jou paarse kouwens wees. Maar waarvan praat hy? Hy praat van die mens van sonde in my. Hy praat van die mens van sonde in my is ek bezig om die komst van die heren te verwag of te verhaas, of is ek bezig met my eie ding, vir jou verduidelik. Om stil te kan word, om een te kan word met die innerlijke mens, om die stem van Godse Gees duidelik te kan hoor, beteken dat ek sal moet prioriseer in my lewe dat my program my nie so inslik, laar daar geen tyd meer oor is nie en as ek nie kan prioriseer daarin nie, verstaan, jy gaan ek nooit by die plek kom nie, ek gaan daarvan, ek gaan praat daarvan, ek gaan het uitstel net tot morgen, net tot morgen, en dan is daar nog een jaar voorbij. Julle weet precies hoe dit werk, julle weet precies waarvan ek praat. En so besef ek nie, dat die sorge van die lewe, die grootsheid van die lewe, en die verleiding van die reikdom, het my geslik nie, en het verstikt die saad, en ek kom nie tot die volwassen man nie, En ek verwag en verhaas nie, ek vertraag die belofte oor jylle. En die mens van sonde kan nie geopenbaar word nie. Wat bedoel hy by die mens van sonde? Kom ons vat nog een skrif. Ons is by die bekende skrif vanmorgen. Hebreus 12. Kan jylle onthou wat staan in Hebreus 12? Die hoofdstuk oortuchtiging. En ons gebruik hier die hoofdstuk by Kampa en ons, ons verduidelik vir ons so mooi en sê... Maar God tigtig ons door sy woord, nadat God op baie manier en die profete tot ons vaders gesprek het, het in die laatste met ons kom spreek door sy seun, door sy woord, die levende woord. God praat nie met ons door omstandigheden nie, hy breek nie ons benen, hy maak ons nie siek, hy het door nie storms en droogte nie, hy het die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, die straf was vooruit, is die liefde het volmaak geworden, hy straf ons nie meer nie. My ander woorde, as hy van tigtiging praat, kan dit nie een skuldig bevinding wees nie, want God sê daar is dan nou geen veroordeling nie. Wie sal ons beskildig? Wie sal ons veroordeel? God wat ons rechtverig gemaakt het, Jesus wat vir ons gesterf het, dat is nie een kans nie. Maar aan die woorde, tuchtiging het ons gesê, kan nie die resultaat wees van een skildig bevinding, een anklag, een bevinding, en een vonnis nie. Wat is tuchtiging? Die woord paide jou nie, wat beteken om op te voet? God sê, ek voet jou op met my woord. Nou is die saaier bezig om te saai. Nou stuur God sy boodskapper, sy boodskappers, waarvan jy in is. <laughs> hy stuur sy boodskappers, en hy sê, ek saai die saad, ek vroeg en laat, ek hou nie op om die saad te saai nie. Die boodskappers kom om hierdie saad te saai, in, in my gemeente. En wat maak ons daarmee? Kyk ons daar oor, of ontvang ons hierdie saad. Sê ons oor, die een van tigte ging, die hoofdstuk het ons, en ons besef nie, Dat die skrif sê, jy sê jy is reik en jy het verreik geword. En jy het daar niks gebrek nie. Openbaring 3. Maar jy besef nie, dat jy arm en blind en beklaanswaardig en naak is nie. Hy praat met die gemeente. Dis rof nie. Hoekom? Hoekom is ek arm, blind, beklaanswaardig en naak? Omdat ek uit die skat van die skrif, die ouding het, maar die nie weer laat vloe nie. Godse geest nie toelaat om my hart te verligg met die waarheid wat God vir my in die moment gee nie. So die saaiers die woord, mys loop die pad. Of, dis in die doorings. Ek is so bezig met my lewe, dat ek absoluut verstrengel, verstrik is, in die maas. Dis die eenvoudige som wat jy maak. Net in hierdie oomlik nou, vraag jouself af. Vat net die week wat voorbij is. Of as jy wil, van die week wat voorin toe is. Sê wat jou beplanning? Het jy in die laaste week by jouself uitgekom? Was daar tyd? Of was jy ingeslik dier die wereld? Word jy? So makkelijk het het gebeur. Kan jy nou verstaan waar die saad 30, 60 en 100 voudig voortbring? Die 30 voudig beteken ons nou maar net een ding. 70% is of in die pad, of op die rotse, of in die doorings dis die honderdvoudige oes, en dis waarna God kyk, Godse honderdvoudige oes, Jacobus skryf, Jacobus 5 7, hy sê, hy sê, wees geduldig broeders, tot by die parousia, die verskyding, die die dag van die heren, wat ons nee. verdwag gaan verhaas, hy sê, want die landbouwer, het die saad gesa, hy wacht met geduld, daarop, totdat die vroe en die later hierin ontvang het, God is sê, ek vertraag nie, die beloft is, het vertraging ach nie, hy sê, Ek wil hy, allemaal moet kom tot die volwassen man, die mate van die volle groote van Christus, maar daarvoor, daarvoor moet ek en jy deel met die doorings, met die pad, en met die rotse, in ons levens. En as hy dan nou kom en hy sê, ek tigtig die sien wat ek aanneem, dan kom sy woord na ons toe, kom die saad vir ons na ons toe vanmorgen en sê, luister, deel moet daai goed, luister mooi, ons moet een mooi onderscheid tref hierso, die kie mooi, die heren het ons volmaak in sy sien, ons kan net wees, en ons het vir een jaar lang amper gepraat daar om te sê, om net te wees, maar ek wil vir julle vraag, het ons het recht gekry? Want ons vergeet so vannacht, die doorings kom so gauw, en verstik weer die woord, en dan begin ons weer doen, so as ons na hierdie goede kyk, dan sê ons, om te wees, beteken, ek het nodig om herinner te word, aan wie ek rechtig is, En weer, en weer, en weer, en daarom sê Paulus, Timotius verkondig die woord tydig en ontydig. Daar is net twee tyde, tydig en ontydig. Hy sê, skerp hierdie ding jou kinders in, bildend om jou hals, skryf het op jou voorkop, skryf het op jou deurkoosijn. Hy sê, moet nie een steen onangeroerd laat nie. Kom in jou binnenkamer. Kom by een plek, waar God met jou kan praat, waar Godse gees jou kan oortuig, dat Godse geloof van jou kan opstaan, wat sê, ek kort niks. Ja, ons sê dit makklik. Heere, ek kort niks, maar ek moet morgen gaan grind. Ek moet morgen gaan spit. Of so ek niks kort nie. Ek sê nie, ons gaan op een werk nie, mense. Ek hou aan, sê, ons gaan met een ander gesintheid werk. Ons levens gaan geprioriseer word. Ons gaan die werk in die zweet van ons aansken op die achtergrond hee. Ons gaan nog steeds werk. Maar die werk gaan totaal... We not gonna work harder, we're gonna work smarter. En dis wat ons nodig het om te ontdek. En nou gaan Jesus aan. Ek wil boorstuk 13, ek is met boorstuk 13. Kom ons gaan, ons het nou, ek denk ons nou genoeg gesê oor die gelijkenis van die saaier. Nou, Kassino's volgende ook gelijkenis, hy is nou, nou bezig om vir ons hierdie goed te gee, hy sê, vers 24, een ander gelijkenis het hy aan hulle voorgehouden gesê, die koninkrijk van die jemel is soos een man wat goeie saad in sy land saai het, terwijl die mense slaap, het die vijand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. En toe die spruikjes opgeskiet en vrugge vorm het, toe verskyn die onkruid ook. En die dienstnechte van die huisheer het gekom vorm, sê meneer, weet u nie dan goeie saad in die land gesaai nie? Maar waar krij dit dan die onkruid vandaan? En hy antwoord hulle, een vijandige mens het dit het gedoen. Toe sê die dienstnechte vorm, wil u hee dat ons dit moet gaan by mekaar Maar My antwoord, nie, dat jy nie miskien as jy die onkruid by mekaar maak, die koring daarmee saam uittrek nie. Laat al twee saamgroei tot die oest toe, en in oesttijd sal ek die maaiers sê, maak eerst die onkruid by mekaar, en bind dit in bonels om dit te verbrand, maar bring die koring by mekaar in die skier. En nou, jylle sê hier val die weggraping op ons totaal plat. Want die weggraping sê, die heren gaan nou eerst die koring vat, en dan gaan hy die onkruid brand. Jesus sê, Icona, ek ga eerst die onkruid uit, al lag en ek die oest by mekaar maak. Sê jylle die verskil? So net terloop, so dat jylle dit verstaan. Maar kyk nou mooi, Nou verduidelik Jezus vir hulle hierdie gelijkenis. Hy sê, by vers 7, hy, in die antwoordeling sê vir hulle, Hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. En die Saailand is die wereld, die goeie saad, dit is die konings van die koninkrijk, die onkruid is die kinders van die bose. En die vijand wat het gesaid is die duivel, die oes is die volleinding van die wereld, en die maaiers is die engele. Net soos die onkruid dan by mekaar gemaakt, en met vier verbrand word, so sal dit in die volleinding wees van hierdie wereld. Die seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk by mekaar maak, al die struikelblokke en die wat ongerechtigheid doen. En sal hulle in die vier oogt gooi, daar sal hulle geween wees, en hulle geklerst van die tanden. Hy sê, dan sal die rechtverre geskyn, soos die son in die koninkryk van hulle vader. Wacht, kom ons kyk net bykie dier die mikroskoop. Hy sê, hy het die goeie saad gesaai, kom ons sê, kom ons sê vandag, ons is die goeie saad. Nou sien ons, as ons na gemeente in die breek kyk, sien ons, in gemeente kry jy ons hierdie, ek wil nou verzichtig wees om te sê, frotappels, maar jylle verstaan wat ek bedoel nie, ek kan ook een frotappel wees, maar jy kry ons wat, Paulus skryf het vir die Romein, hy skryf aan die gemeente wat in Rome is, en hy sê vir die volgende, hy sê, die profetiese woord sê, die naam van die Heere word om jylle ontwil elke dag gelaster, so sien jy wat bedoel jy by frotappels, So wat sê, hy sê, dat is oons wat in die gemeente inkom, saamloop met gemeente, saam smul met gemeente, maar wat glad in hulle harte in die gemeente is nie. En hulle is kant in julle liefdes maaltijd. Dit is krif uitsprak, sê. Dit klink, dit is erge woord nie. So, ons kan nou sê, die gemeente is dit, en ons kan nou sê, daar mag sikke oons in die gemeente wees. Dit is die makroskopiese beeld. Maar kom ons kijk in die mikroskopies beeld. Die mikroskopiese beeld is ek is gemeente. En nou kom een vijanderlijke mens, wie is dit? Is die vijand? En hy kom saai gemors in my, in my hart, in my denken. En ek laat hy gemors toe. Die mens van sonde moet geopenbaar word. Hoor jy, nou kom die mens van sonde na my toe. En wat word ek nou? Ek word nou, hier is nou segmente in my leven, wat frot appel is. Come on. Ons weet, Jesus is jou geheilig en gereinig. Maar besef jy in jou denken, Jou denken moet verander word, reg? En as jy nie toelaat dat jy verander word in die vernieuwing van jou gemoed nie, dan beteken dit die dele wat nie vernieuwe word nie, is soos Isegielse dubbele stroom. En hy sê, daar waar die dubbele stroom nie gekom het nie, daar waar die stroom van Godse geest nie kan vloe door my denken nie, ek kom nie toelaat nie. Hy sê, daai plekke is vir die sout bestem, dis die keile, daai water word vrot. En besief jy, daar is areas in my leven wat het vrot kan word. En as jy in die situasie is, waar, vir ek is, en, nou, nou luister, ek wees die vinger, ek praat van my ei lewe, jy praat met my vanmorgen, maar ek kyk met hoeveel ouders ek gesprek voer, en ek, hoeveel lewe ek sien, maar hoeveel vrotgheid sien ek, ook wat uit die gesprekke uit kom. Ek jylle net een voorbeeld genoem daarvan. Hoekom? Omdat daar aardies in my lewe is, wat ek los vir die keile, wat ek die stroom van God nie toelaat nie. Jy sien, as ek in die gemeente instap, met hierdie hart, met hierdie toegewaaide hart, sê, heren, ek kom soos een kind, kom waai dier my. Wie wat gaan gebeur? Hy gaan nie goed wat ongemakkelijk is, wat nie lekker is nie. Die vraag wat ek nie graag wil antwoord nie. Hy gaan daai goed sy vinger oplee. Nie omdat hy my wil beter maak, hy my klaargeheilig, maar wie wat, hy is met my wandel. Hy sê, jou wandel is wat mense lees, nie jou stand nie. As ons hier uitstap, kyk jy oos nie na, wie ons in Christus is nie. Hulle kyk nou wat ons doen. En hy sê, hieraan sal hulle weet dat julle my disciples is. Wat sal maak dat mense deelvolopwees van die gemeente? Hieraan sal hulle weet dat julle my disciples is, as julle liefde onder mekaar het. Die dag as ons begin notitie neem vir mekaar, die dag as ons begin betrokken raak vir mekaar, die dag as ons begin prioriseer en tyd maak vir mekaar, hy sê, daai dag sal mense weet dat ons sy disciples is. so sien jylle nou die onkruid, as jy die onkruid moet uit, ek en jy kan bepaal, wat die onkruid is wat uit ons leven uit moet kom, ek en jy weet dit luister, dit maak jou nie weer een sond daar nie, maar weet jy wat maak het, dit syver jou hart, dit syver jou denken, Godse woord, wat my denken deurspoel, wat syver wat die gemorstheid was, daar is ou vrot denken daar, wat my, my wandel gaan bepaal, En wat gaan maak het die Heerse naam gelast, er word dier my wandel daar buiten. Wat maak het mense wat daar buiten staan en inkyk en sê, ek wil nie deelwees van hy klein nie. Is net verandering van denken wat nie plaasgevind het nie. Nou sê hy die onkruid, hy sê God stuur sy boodskappers, die engele, angelos, boodskappers. Kom God nie met, met sy boodskap vermoorde door Rosa, of sy boodskap vermoorde door Frans. En kom hy nie met sy boodskappers en sê, ek wil my vinger leep hierdie ding Ek wil jou gedagtes heilig. Ek wil jou gedagtes reinig. Sy so sê dat die plek is vir die vijand om het onkruid tussen in te kom. En die woord in jou lewe te verstuk nie. Hy sê wie wat verlig gevolg is. Hy sê as hierdie onkruid uitgetrek is. Hy sê dan sal die regverdiges skyn soos die son. Staan op word verlig jou lig kom. Die heerlikheid van die Here gaan oor jou wanneer gebeur dit? my siel juig in my God, uit my bekleem met kleren van my, hy het my nie mantel van gerechtigheid gewikkel, wat sê dit? Hy sê, as ek in my gedagtes kan ontsla raak van hierdie gemors. Paulus skryf het vir die Korintiers, ons het dit al baie gesê, hy sê, ons neem elke gedagte wat in strijd is met dit wat Godse welbaar is. Elke gedagte neem ons gevangen en ons buig dit in gehoorzaamheid aan die stem van Godse woord. Hy sê, as hier die proces ons nevens plaatsvind, hy sê, dan sal die rechtvaardigers gesien word as rechtvaardigers. Waar aansien die wereld dat jy rechtvaardigers? Hulle sien dit in jou wandel. Jy is dit. Maak jy saak hoe jou wandel is en jy is dit, want Jezus het dit gedoen. Maar hoe sien die wereld dit? Hulle sien dit in jou wandel. Hoor jy ook makkelijk kan ons die tichting afskyf en dan nie meer onder die tichting staan nie. Het amper klaar, kom ons kijk goud, as nog een paar kies. Ek sal ons net vijf van die te vat, klaar. Goed, dan kom hier en hy sê, hy geef hulle nog gelijkenis, nou is nou, al nou, amper nie tijd om te lees nie, maar kom ek lees dit, hy sê, er is een en derig, ander gelijkenis het hy aan hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die jemele is soos een moster saad, wat een mens neem in een land saai, wat wel die kleinste is van al die soorte saad, maar as die gegroeid, groter is as die groente soorte en een boom wordt, so die voels van die jemele, kom en nie smaak in sy takke. Hy sê, die koninkryk van God, koninkryk, wat praat koninkryk van? Koninkryk praat van gesag, nie. Gesag, heerskapie. Wat staan teen koninkryk? Die macht van duisternis. Sien jy, die twee is die oponente. Hy sê, nou is die koninkryk van God, is soos een mosterdsaad. Hy sê, neem nou kennisie van, een mosterdsaad. Hy sê, dit is een klein, klein saaikie, maar dit word die grootste van al die groente soorte. Dit word hier die groot boom. Kan jylle onthou, neem die katneserse beeld, die rots wat sonder die toedoen van mens aan handen losgekom het, en die beeld aan sy voeten getref het, en hy het gesketter en, en omfijn gemaal, en toe het wat gebeur? Wie was die rots? Die rots is Christus, die salwing, is die koninkryk, nou, en wat het toe gebeur met die rots? En die rots het gegroei hoor jy, en die jylle aarde gevul, hoor jy die mosterd saat? Nou sê God, die koninkryk van God is soos een mosterd saat. Dit, het lyk op die oomlik, lyk dit vir jou klein. Hierdie gezag, wat is koninkryk nou, is om gezag te neem oor elke mag van duisternis in my denken. Elke duister gedachte, elke onwaar gedachte, elke onrein gedachte, alles wat waar, eerbaar, rein, lieflik en loflik is, bedink dit nie. Elke gedachte wat nie rein en lieflik en loflik is nie. Om daarvan ons laat te raak, om dit gevangen te neem. Sie jy, mense, dis disipline, dis toewijding, Anders kom ek hier ek sê, Joch, het was weer een mooi boodskap, ek is weer geservice vir die week, dan gaan ek. Mense is meer as dit. Daar moet iets in my leven gebeur, hy sê, die mosterdsaad, hy die hele aarde gevul, met ander woorde, die gesag, die gesag van die kinders van die koninkryk, gaan groei, soos een mosterdsaad, gaan die grootste boom word. Die volgende een sê, die koninkryk van die jemmele is soos, vers 33, is sierreg wat een vrou neemt, en drie maat en in meel inwerk, totdat het heeltemaal ingesier word. Totdat het, het heeltemaal ingesier is. Kom, sê, ek gaan die sierdeeg. Wat gebeur hier? Wat is die Heere bezig om te doen? Met jou? Jy word die sierdeeg. Wat God in knie, in meng, in die drie mate meel in. Totdat dit dersier is. So wat wil God doen? Ons het gesê die rots het gegroeid, totdat die wereld gevul het. Wat het God gedoen? God het die wereld, ingesuur met die koninkryk. Hoe weet jy die beeld van koninkryk? Maar as een teenbeeld. Die teenbeeld is, hy sê, oppas vir die sierreg van die fariseers. Wat was die sierreg van die fariseers? Verstaan jy, hy het die bord van buitenblink gemaakt, hy het buiten goed gelijk, maar binnenkant was hy vol onrecht en ondeeg. Nee, hy sê, oppas vir die sierreg van die fariseers, die valsheid van die fariseers. En ek en jy kan dit wees, kan jy nou sien, hoe kan ek onkruid binnen die gemeente wees? Ek sit hier met my vroom gezicht, ek het die rechte kleren aan en ek het die rechte geleide maak ek. Maar as ek hier uitstap, dan gaan doen ek my eie ding. Wat is ek dan? Sierdeeg van die fariseers. En besef jy dat die vijand begeer om die gemeente in te sier, is dit nie wat met die kerk van Jesus Christus gebeur het oor die jaren nie. Dat die gemeente die kerk ingesier is met ondeeg. Die sierdeeg van die fariseers, die sierdeeg van die doen, die sierdeeg van die wet, die sierdeeg van die werke. Dit is wat oor die kerk wereld lyk, like, so sy lyk. Like. God sê, ek wil die gemeente insuur. Ek wil jou inknie, as die sierdeeg van waardigheid. Ik denk, Paulus het een uitdrukking daar. Hy sê, nie die sierdeeg van ondeeg nie. Dit is in 1 Korintheus 5 wat hy dit sê, dat ek net kyk mooi wat sy woot. Hy sê, oké, okay, hy praat van syver die ou sierdeeg uit. Ons kan later oor die sierdeeg praat, dat is nie nou tyd nie. Hy praat in 1 Korintheus 5 van die ouwe sierdeeg, syver die ouwe sierdeeg uit. Maar wat God wil doen, besef jy, dat God ons als gemeente, as een sierdeeg wil gebruik, om hierdie hele gebied wat ons verteenwoordig, in te sier, met Godse woord, met koninkrijk. Is dit waar toe jy kom met is? Dis die vraag. Nou sal ek opbouw, want die hende gesê ek moet opbouw. Dis net daar wat ek opbouw maar jylle sien nou dat Godse gees kom, en hy sê, ek het vanmorgen, in hierdie ochend, het ek een saak met jou. Verochend nou, sê hy, kom, dat ons die saak uitmak. Kom, kry klaar, weet jy wat vind ek in my leven? Ek sien hoe een ding wil hou vastkry op my, en ek, dit, ek vat het nie vast nie, maar ek los het nie, helemaal nie. En as ek my weerkry, het hy my. Want hy ons het die voorbeeld gebruik van, Romeine 6, 13, hy sê, moet nie jylle laat dos rondlee in die teenwoordigheid van ongerechtigheid, in die hele wereld vol ongerechtigheid. Moe nie daar los rondhang nie. Hy sê, daar krij die duivel het beet en hy gebruik het se wapen ten jou. Hy sê, maar stel jylle lede in diens van God as werktuie van gerechtigheid. Hoor jy, dis die kese wat ek maak om te sê, heren, waar nie my focus is ek in hierdie ding in? Johannes het die ding geskryf, het gesê, hy sê, geliefdes, dit is die laaste uur. Ons sê nie die dag in die wootskool, Johannes het 2000 jaar gelede gesê, dit is die laaste uur. Jylle gedink hoe die laaste is die uur nou. besef jylle die ergens van die tyd? Beseef jylle, dat die, die skrifwoord sê, oor twee dagen maak ek jou lewe, op die derdags ek jou laat opstaan, om vir my aangzicht te lewe, dit sê vir my, die bassin moet blaas, dit sê vir my, die bassin so selfs vandag kon blaas, <lacht> hoor jylle, ons is by die plek, ons is so nabij, aan die blaas van die bassin. maar nou sê die heren, ek vertraag nie my kom, sê ek vertraag nie my parousie, en hy sê, maar ek waag dat jylle allemaal kom, hoor jy sê langmoedigheid, hoe lang, gaan hy vir my wacht, Hoe Hoelang gaan ek hierdie spel speel en sê, ek boot in die kerk, ek is geservice vir die week. Of toelaat het God my, my hart arresteer en my deel maak van sy welbaar. Die plan wat hy van die begin af gehad het. Dis jou besluit. Ek in my huis, ons het gekies. Joes het sê, ek in huis, ons sal Heere dien vader, ek dank jy vanmorgen, dat jy met soveel ergens weer en weer na ons te kom, jy dat jy ons aanmoedig, jy dat jy nie veroordeling in die is nie, maar dat jy die aanmoediging in die hart is, om ons in te sleep, om ons op te trek, om ons harte te verander, jy dat ons met spontaniteit en blijdskap dat ons nie iets anders sal kan doen nie as om deel te wees van die grootse gedachte wat jy vir die wereld het. Dank vir gemeente, dankie dat jy ons by mekaar gevoeg het. Dank jy vir elkien wat jy sit vir morgen. Dank jy dat ons van mekaar kan kennis neem. Dank jy dat ons kan toelaat dat jy liefde in ons hart vir mekaar kan opstaan so ons mekaar rechtig sal raak sien vir wie ons is. En vir wat rol elke individie in die gemeente, het om te speel, om te kom door die volwassen man, door die mate van die volle grotte, van Christus, ons eer hier vir morgen, Vader. ons sê nie die week wat voor. ek sê nie elkeen wat hier is vir morgen, elkeen wat hier uitstap, elkeen wat inluister, van ver van oor die wereld af, Heere, dat jy, op die besommerse manier, by elkeen, betrokken is vir morgen, by elkeen van ons, sy deurstaan en klop en sê, ek wacht met jaloersheid. Ek begeer met ongedeld om jou genadig te wees, om jou gedachte te verander, om jou gedachte te verlicht, so dat jy ons kan raak van dit wat ongerechtigheid in jou denken is. So dat die gerechtverdigers kan skutter, kan skyn soos die son, en die heerskapie van ons vader. Heere, ons eerie. Ons eerie dat die droom so groot is. In Jesus na. Amen. Moet iemand iets sê? Ek sê in julle met een wonderlijke week.